Петро Макуха, Андрій, однокурсник по інституту. Він три роки лікарював на селі, добре набив руку. Зустріч приятелів була щира, хоч і лаконічна. «Петро, здоров! Андрій! Обійми! Голубе! Давно в Києві?» «Недавно. Як живеш? Як бачиш? Приймай приступ апендициту». «Ого! В непоганій упаковці!» «Аналіз робив? Де в кареті?» Збагнув голубе. «До лікарняної медсестри». Аналіз крові на ціто. До фельдшера швидкої допомоги Олега Павлюка. А хвору дитинку в операційну. Поки жовту знесилену боротьбою з болем Ніно Ковальчук несли в операційну, Олегові допомагали санітари лікарні. Аналіз крові вже був готовий. Дванадцять тисяч лейкоцитів. «Готуйте до операції», – спокійно звелів хірург. Запитав Андрія, «Почекаєш?» «Не можу, виклики». «Заходь уранці». Я чергую до і збагнув. Власне, чому я маю заходити? Ця думка майнула в Андрієвій голові, коли вже мандрував далі в машині. Якщо я почну відвідувати кожного свого пацієнта, очевидно, справа не в тому. Очевидно, Петро таки зрадів нашій несподіваній зустрічі і хоче поговорити зі мною. Може й про щось порадитись? Адже не бачились гук часу. Ззаду, з другого відділення карети. Просунув голову цибатий Павлюк. «Вона що, кінозірка? Очевидно. Прізвище такого я ніколи не чув. Молода. З молодих та ранніх. Сам не знаючи чого, Ващенко раптом скипів, наче Олег образив його сестру або матір. Хоч не мав для цього ніякого приводу. Хіба ж він знає її, хто вона насправді? Але ж Олег не знає. То навіщо ж потякати? Що ви маєте на увазі? «Те, що вона надто вродлива, наче справді з іншої планети». «Ну і що з того?» Сварка не встигла вибухнути. Він неясно почув Олегову відповідь, мав намір ще щось йому сказати. Але машина раптом в'їхала в блакитну воду і попливла по ній, тихо і спокійно. Ріка впадала в печерне озеро, блимнули підземні райдуги, засвітилися сталактитові колони Почувся знайомий голос, Дуже здалеку. Токликала мати. «Андрію, пора!» Поволі виринав із печери. Так-так, Йому час на зміну. Зараз встаю. Навіть холодна вода з крана Не прогнала його видінь. Так і побрів У пригаслий багряний вечір По вузькій стежці Між дійсністю і сном. Мороз відліг, і товктися по місту стало ще важче, особливо вночі. Після денної відлиги на асфальтовому покритті з'являлася тонка плівка підступної ожеледі. Слизько стало й на ділянках, ще покритих снігом. Спресований автомобільними шинами сніговий пласт, відшліфований до блиску, поритий коліями та прихованими баюрами, готував необережному водієві тисячі небезпек. При тих швидкостях з якими мчали медичні бригади, неважко було їм зазнати аварії і самим опинитися в становищі потерпілих. Лікар Ващенко пильно стежив за рухами водія. Цього разу карету вів ще не старий чоловік з яскраво вираженим нахилом до передчасної повноти. Одягнутий він був досить строкату. Хутряна з шкіри куртка, на ногах теплі унти, на голові м'який велюровий капелюх. І прізвище мав рідкісне Ксьонц. Він так і відрекомендувався Ващенкові, елегантно піднявши над головою темно-зелений капелюх Станіслав Янович Ксьонц, видно, з поляків, як і Калиновська. Колись у Києві жило чимало поляків, недарма протягом віків це місто вважалося форпостом шляхетсько-католицької експансії на Сході. Санітар з бригадою і на цей раз не виїхав. Низько оплачувана посада. Часто залишається вакантна. Небагато є таких ентузіастів, як пересунько. Старі кадри поступово виходять на пенсію, молодь йде на цю роботу не дуже охоче. У другому відділенні карети самотні дрібала все та ж Валентина Щербань. Незрозумілий збіг обставин послідовно зводив лікаря Ващенка з юною В Практиці Андрія Степановича таке траплялося вперше та яких тільки випадків не буває на світі. У свідомості лікаря опромінюється якийсь далекий глухий куточок. Промінь, що освітлює його надто кволий. І Андрій Степанович не спроможний будь-що розгледіти в тому закутку. Стрічка спогадів обривається саме тоді, коли доходить до епізоду, в якому повинна б виринути на поверхні свідомості ця худенька дівчина. Проте Ващенко майже переконаний – що він її вже десь бачив, ще до її появи в ролі фельдшера. Може, й дуже давно, в якомусь іншому житті, дві чи три тисячі років тому, Джек Лондон у романі «Тисяча життів» переконливо змалював людину, яка вже не раз народжувалася і помирала протягом тисячоліття. Хто знає, може фантазія письменника має під собою реальний ґрунт? Адже на цьому принципі Засновано всі стародавні вірування. Хоч правда Джек Лондон міг написати свою книгу саме на підставі цих вірувань.